o shërru lëmuri muhtetha të ha, o kullu muhtetha t'in bidra, o kullu bidra t'in ndolale, o kullu ndolale t'in finar. Të ndëruar besimtar, folëm në dyhytve t'kaluara për qështin e përngjasimit me mos besimtarët, me njerëzit e paditur. Edhe të reguam për rrugën e tyre të humburë, të reguam që besimtare duhet dërgohet për kse rruge edhe për i cilësive të tyre të cilat e qëjnë besimtare në humbje ata kanë shumë cilësi të cilat i ka të reguar Allah Subhanu e Teala në Koran edhe i ka të reguar Profetis Sallallahu Aleyhi Vesellem në hadithet e sakta pra ndeshtë dhe mëzosh në përne që ti njohim të cilësi të ignorantëve të cinsit e mosbësimtarëve, të atyre të cilët e kanë humur rrugën, që të rrugëmi për këtëre cinsive, që më mosbihem në to, edhe se rezultat të bëhemi shok me ta. Edhe për këtëre cinsive të tyre, është që ata e kanë ndërtuar fenë të tyre, në atë që quët e të klidë. Të klidë në gjuhën në rabët të thotë, të ndjek është mëndimin e dikujt pa e ditur nga e kamarë e argumentin. Nëse do të qumë gjënë shqipe, do të qumë në ndjekje e verëbër. Ndjekje e verëbër nuk është përcinsive të muslimanëve. Ndjekje e verëbër është përcinsive të musbesimtarëve. Dhe gjdo muslimanë, i cili hecën verëbërisht në fenëtijë, Pa marrë argument e vetare, por duke u bazuar në thenje, në filanë dhe bofistanë, që është në të baballar, apo njërë së ditur, pa ditur nga kanë marrë atë atë fe, a i është bashkën gjitur mos besimtarve në këtë cilësi. Nuk themi se këtë dhe në feja, por themi që a i është bashkën gjitur me mos besimtarve në të cilësi dhe u kanë gjasuar atyre në të cilësi. Se pësa ta e kanë dërtu e fenë të tyre në imitim, në hëthjen verbrisht në basa sa që kanë qënë të parë të tyre, babalarë të tyre me radhë. Fëtë Allah subhanën ta'ala në Koran. O këdhalik e marë sëllëna minë qablik e minë në dhirë. Illa kala mutrafuha inna wajedena abaëna ala umma wa inna ala athari më këtëdun. Këtë kështu ne në gjithë dëfën që kemi dërgu e për para tëje, ndojë parëlej më ruësë në mënë profet që i të parlemur njërzit, për dënimit zjarët, pari e tyre dhe pasani këtë tyre kanë thëmë, ne i kemi gjithë të baballarë tanë në një fe, dhe ne do hecim bazë gjurëmëve të tyre. Dhe ne do hecim dhe ndjekim gjurëmëve të tyre. Kjo është fjallë e tyre dhe thotë alloj më dhurë, gjithë do profeti që kemi, që kemi dërguar ne kështu i kanë thëmë, si kur ata e ka nëmë porën si njëri tjetërit, tëpse kjo është natyra të gjithë njerëzët të verëbër. Ata, nga që janë të verëbër, për kësa rësujën, di e kinë në njësa persone që ata mëndën, se janë nësujë, por më gëdhin e të vërtet që ata vetën verëbër. I dhe është të ka thonë Allahus. Wa i dha kile lehumu të të bi ruma, anzëllë Allahu kalu, belë në të bi ruma, belë në të bi ruma, vë gjëdën alaihi abana. Dhe nëse u Ata do thonë për kundre zene do ndjekim Ata që gjetëm të babalarë tanë Kjo është ajo që thonë mushrikët Që ka mbësën mos besimtarë Dhe Allah i madhuruar Këto ajete që të rëgova Dhe ajete që të rëgoj që të rëgoj që të hytbes I ka të rëguar në Koran Për ne muslimat që të marim si mos bëhën i si ata Që mos të dikush Që Allah i madhuruar këto ajete I ka zbytu për, për mos besimtarë Dhe jo për muslimanët Allah i mad Dhe ka treguar që këto në cilësi të tyre që muslimani të ruajë dhe mos bëjë si ata. Edhe profeti sallallaujhi cenim ka treguar dhe ka thënë, "Dën ndiqni rrugën e të para, rrugën e të para, ato ato që, që kanë të para para jush." Pllom për pllom dhe valla, kjo ka ndiq musliman, pllom për pllom. Edhe sot gjen pra këtu muslimanë që thon, "Kur ti tregon një të vërtet, ai të thot, po pse thot babai nuk e dinë të vërtet, dolet ata t'i tregosh të vërtet?" Edhe po, si thoshë mufrikut dikur ne kemi gjetur popullarët tani në një rrugë dhe ne pas rrugës tyre do ecim. Disa fun popullarët, disa fun hoçamarë, disa thon njerëz të mirë, disa njerëz të devotshëm. Çdo ku gjen lojë pritin pretendimi, pa pyetur se çfarë e sill ti, pa pyetur se çfarë që u tregon ti. Thjesht vetëm se është diçka që nuk e ka dhjuar ndonjëherë, që por do duket si re, edhe ka djuar popullarët diçka tjetër ose ka djuar popullarëve, mjafton kjo edhe ma antë këti argumentimi, a i dhe ka pakun të vërtetës dhe e vullos, ka pakun zemre ti, për mos e përnuar më të vërtetën në më kur. Allah i më dhurën e ka tërgurë të dhe gjithë, dhe musuboni si ata të të cidit, i ka më bërë babadar të tyre dhe të parë të tyre, për njës për të përnuar të vërtetën. Sepse vërteta është pojë Allah subhanu ta ala, Dhe ajo në disa raste është e vjetër disa njerëz i njohin, ndërsa rëtat tek ato që nuk e njohin. Por që njësa e vjeta po re nuk është argument për njeriu që t'rgohet për saj. T'rgojti Sufjan el Thauri, Allahu mëshirof, ka qenë për dietarëve të muslimanë. Shikoi një përprisave të mëdhënë që vinde me ushtrinë e tij, me ushtarët e tij i mburrë me radhë dhe fat deshta ti t'rregoj se kush rrej që mos mburret para muslimanëve edhe i dole për parë dhe këshëllohë njëri të Ki është kifrika Allah nëse në viranë vënd është një klub në të sinin pjetë alkol edhe më tha kë klub ka që në qënë kone gjushitim edhe dhe Sufjan i tha ti je prej atyri që thonë në kemi gjithu për balarat tan i tha ti je prej atyri që thonë në kemi gjithu për balarat tan edhe atëheri i qoj u shtarteve dhe shku në prishnë Këshu e nëzit shetani një riur që ti thot, kër vjene vërtetët, thot, unë kam që babaj, babaj në tim të dhe gjendje. Pse thot, atat pa e ta nuk e dinin, një dhe dhe burë më të mirë? Këto e njërë anët, sa të njërë anëtëve, të cire të allohë së përhanëtale i ka të rëguar në të pëllë anë, që njëri u truët për tyre. Një gjenë jashme me këta, kjo është mund, heci e verëbë Së dyti, një percentive të tyre që shënë gjashë në të paren, është që ata të cire nuk e duon vërtetet argumentohen më të parët të tyre, që ofshëta po bëbëllara po jo, argumentohen më të paren të tyre, dhe argumentohen që ata nuk e kanë dhijuar këtodit vërtete për i tëparve të tyre të ndojnë herë. Edhe argumentohen që të do e vërtete është e huaj për ta. Pra ndekat thënë Allahus më të tala, që mu shrekë thënë, masë mjënë Nabi Hadha fi ab Atata mneno ke kemi dëgjuar ndonjëherë të logjë të popullartë tani par. Nuk e kemi dëgjuar të logjë ndonjëherë të popullartë tani par. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Ma sa mira na bi hadha fil milleti al-akhirati, inna hadha illa ikhtilaq." Dhe dashuat e thon, ne nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë as në, në fundet që se vekështer pas në bi profet sallallahu alajhi wasallam. Se kemi dëgjuar ndonjëherë jo. të logjë fot. Çe thoni ju? Po asnjë diçka të re. Argumentohen që e vërteta është e kodë se pësa jo është e rejtë të njerëzit në i kodë që profetit sallallahu a.s. ka thënë ka filluar islami i huaj i huaj do se njifë njerëzit dhe do të këfëhet për sëri i huaj dhe shikoj një realitetin të këmuslimanët vetë kur ti u të regonë atër një vërtet të cilën si e ka thënë Allah në formë qartë ose dërgurit i sallallahu a.s. ata të argumentohet duke thënë se kemi g Se kam dhuar një të pëpallar të mi Ku dole ti përveç gjithve Asni për e gjallarve se ka përbëndu këta Ti e burë me një vise tjere Qëne ti përveç gjithve Këte e në argumentet e njëranteve Këshu hesin njërante Gjithmon me fej e në tyre Sepse feje e tyre është e bëzuar në vervëri është e bëzuar në turm Ata hesin me turmën, me delet Nga të ikin delet, ikin ata gjith Nuk shikojnë ata se ku është argumenti Po ata shikojnë, a ke mjuar apo s'e kam mjuar ndonjëherë? Në njerë. një kohë që fakti që ti s'e si ke mjuar ndonjëherë, kjo nuk do të thotë se është e vërtetë. Por ku është e vërteta? Nuk ka lidhje që ti të mjuat iku she ti, kushdo qoftë ti, sigurt je vënë më i madh ti është i botës. Ka mundësi që ti të ndesha gjëra vërtetë se ke mjuar ndonjëherë, nëse vetë këto ditë. Ka mundësi, 100% po ka mundësi. Trgohet që Muhammed ibn Sirini ka qenë një përgjithtar i seldve, ka qenë koha e tavinjve. Edhe pyet një person punë hadith. Ai do imam këtë hadith, a çmë din ke për të? Foth Muhamedi bin Sirin e kundërshton atë. Ai thot, sa kam dëgjuar njëri tani ditë se, çka ishte dietare, dietare respektuar, dietare mirë, gabojnë këto çështje. Po nuk e kam dëgjuar tani ditë, si përtaqon e shtuar. Ai i thot, më jian i ri. I thotë imam, ai që djuz gjithë hadithën e thejë si, i thotë ajo. Gjysmët, thashpërse ai se kam dëgju gjysmët. E po mirë vetë këtë hadithat që kundërshtohet tash të futet te gjysma që nuk e dëgjuani herë ta. Kthejë e thonë ky djalë i ri, një prej dietarëve të Umme Ismail Muhamedi bin Serinit. Kurse sot dietarët janë edhe Umme Ismail Muhamedi bin Serini, xhollahullah të mëditur për kursisë diçka në Kur'an dhe në Sunetit, që është treguar fort qartë ata të thonë ne këtu nuk e kemi dëgjuar në këtë çështje. Tamëm siç kanë vepruar mushrikët dhe, dhe mosbesimtarët në kohën e tyre. Dhe kjo është prëngjasim me ta. Ky është prëngjasimi. Për njësimi në verbëri që muslimani ta këtë parasysh të ruë përse verbëri e përndetë Allah më dhune e të rëgon. Ruë për e verbëri, se verbëri a është një smunde më të qia të cilët e shkatronë muslimanim dhe e shkatronë gjithu metin si pëshkësi. Kështu e të justifikonë duke të thënë ne nuk e kemi gjuar të gjëndu njëherë si kur valat atë jenë vetë profetit dërguarë Allahut nërko që vetë të dërguarë Allahut sanë Allahut. Kishte raste për diçka nuk e dinte. Edhe priste ti vinte shpalla për Allah, subhanu, basi i Allahut subhanahu wa taala, mbasi i vinte shpalla, jepte cevab, jepte përgjigje. Kurse sot disa njerëz duken sigurisht më të ditur se vetë dërguar Allahut, se vetë sahabët, edhe ta japin përgjigjen shpejt e shpejt. Kjo gjë nuk është e njohur, nuk është e vërtetë, për të se kam thgurur një herë, her, sa ka thënë Hoxhallarët, nuk e ka treguar dikush të tregonjë se është e vërtetë. Allahun oraith. Një përcesive të tyre që të shtu është fanatizmi Fanatizmi është një përcesive më të poshtra Të cilat e shkatrojnë shëqërin Qaf kjo shëqërin stama po jo Dhe në shëqërin stama jo është me ullët Në shëqërin në të cilin Allah subhanu wa ta'ala ka zbrytu dritën e ti Që normalisht duhet që muslimanet Ma të se dritët të u dhuzonë për të ke vërteta Dhe tim të bashkuar në këtë të vërtet Të bashkuar në sh të bashkuar jo në interesat e mia apo të tua apo dikujt tjetër, por në interesat e vërtetës të asaj që ka thënë Allahu dhe dërguar ti sallallahu alaihi wasallam. Edhe, i edhe në moment ku muslimanët bëhen fanatikë mbas dikujt, kushdo qoftë ai, përveç e dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ata në dvërtet, vëni për të vërtetë kanë vënë një kazën thejes për ta porçarë atë dhe kanë futur umetin në porçari. Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an që fanatizmi është për cinsive të qifutve, edhe për cinsive të mos besimtarve, të cilët e parënojnë të vërtetën vetëm prej hoxalarve të tyre, dhe prej grupeve të tyre. Nikoj që e vërteta, e vërteta është pasuria me shtrejnët, të cilën besimtarit duhet amari për shdo kujt, për deri sa jo është e vërtetë. Dhe mos gjykoj, mos gjykoj, me hamendje, ose me me verberi, Çi që çështi përdesë nuk, nuk mund të del si, si si për gojë, për gojën e xoxhist me nuk është e vërtetë. Mos dukojnë në të lloj formës që ka gabuar shumë rënd. Është bërë si grupe të humbura dhe është bërë si mosbesimtarë, për të cilët ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "O idha qila lahum aaminu biman zala Allahu qalu nu'minu biman zala alayna. O yakfuruna bima wara'uhu huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahum." Këto shihu dot, dhe kur thuhesh atyre, besojnë atë që ka zbritur Allahu ata thon ne besoim atë që na është zbrytur ne. Domethën ata e besojnë vërtet në lutën kur u zbrit atyre. Prandaj vetë shikutot prisin që profeti i vund të ditë për i tyre. Dhe kur ai nuk doli për i tyre e mohuan vërtetën e tij vetëm pse nuk ishte për i tyre. Ky është fanatizmi i urryer tek Allah subhanahu wa taala. Edhe kur njerëzit fillojnë të ndan këni tyre, ky është hojja im, ai është hojja jot, ky është drejtari im, ai është drejtari jot, ky është me thebim, është me thebiot jo është hazma e parë që vendoset fes. Derisa arrin njeriu dhe pastaj një çudiër, çudiëve të shikosh në botën e stamë, për shkak të fanatizmit. Allahu i Madhë i ka përmendur ta jetë për të çifutut, por do t'rëgojë muslimanëve që dhe ju nuk dejeni burra më të mirë për që se bëni si ta, do binini në rrugën e tyre, sikurse ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam, pllëm për pllëm, pllëm për pllëm, deenovrim al-harluts. Kështu po ndodhi sot, pllëm për pllëm, deri në vrimën e harhutsës muslimanat. Çapo them po t'rroj këtu për promovs besimtarët, sot i gjen tek muslimanët 1 në 1. Shikojë fanatizmin e tyre, dhe fanatizmi është një për skaqeve më të mvaja që e kanë porçar sot umatin islam. Fanatizmi. Fanatizmi do të thotë që un po rë të vërtetë vetëm po doli për filani, vetëm për filanin, po doli për filanin është e vërtetë, po s'doli për filan nuk është e vërtetë. Dhe kjo vëllai kjo është shumë e rëndë. Kjo në Fenistan është shkatërim. Sepse kjo do të thotë Ndër të tjë e ndër të të të që këj person, për cili, vetëm për të cili të e parënë të vërtetën, këj që nga profet i pagabuash në profet i gjau. A të e mosuja Allah e rujtë për të, po thuaj, salallohu a lejën senën për të, thuaj filani a lejën sëllatua selam, sepse ti ke ngritë nga në profetit të të. Për dhe se nuk gaboka në khide, për dhe se nuk gaboka në qështën të vetare, e shqipa gab thojë jesh profetët e mëy mohabeti, që ta dimë ne vësojë se ne kemi të bëjmë me me rafidhë dhe me shia, me shia bashkohor që i thon vetë të tyre se lëvi, të cilët pretendojnë se finalet janë të që pagabushëm. Sepse shia të kanë kulliparimin që imam ata nuk gabojnë, ndasjë. Kjo dhe ne e kemi, domthonë që kjo e pas kemi, se në të vërtetë në fenë nuk ekziston kondo gjeje të pagabushëm kush janë? Janë vetëm profetët. Të pagabushëm janë vetëm libra që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Nëse do kuçi pretendon për dikë që ai është pa gabim. Pranule për rëfet vërtetën vetëm vë për ti. Dhe për asnjë tjetër ai zgaburon. Nëse ai thos sepse ai po dërg argumente, argumente po ndonë gjithë. Po ndonë ti hapi s'i hap të tuaj? Hapi s'i të tuaj, edhe sikohet vërtet më s'i të tuaja dhe jo më s'i të tjerëve. Ka thënë Brunhoz në librat Tëlbisi i Blis. Tëlbisi i Blis do thot ngatrimi i shejtanit ka bër një libër im në Xhosin në cinën kanë ka, ka treguar ato të, të gjitha nga tresat dhe bezveset dhe humbit që kanë nxjerr shëjtaret e njerëzit. Edhe ka fol ndër të tjera për ndjekjen verbrish njerë, të njerëzve ka thënë im në Xhosi. Ine taqlida ibtalu menfaati al-aql. Fo taqlidi hes verbrish dhe fanatizmi domoshem chim këtu. Do të thotë që njeriu ta anulloj do binë logjikës të tij. Logjikën e tij te vë vizën e logjikës tij. Ky është ky kyrs është domoshem ndike verbrish dhe fanatizmi ndaj dikujt tjetër. Sepse Allah subhanu wa ta ta'ala ka kryua logikën që njërë të meditoj me ta. Dhe bërshdojnë, thot ibn, ibn Gjozi, Ua qabihun bimen uotie ja shemrë ata një stëdhi u biha anjët fieha o jemë shifit dhvulme. Dhe shumë shumë, shumë tuar për një person të cilit i, i është dhenë një kandil, që a i mantës të cilit të ndryqoj rrugën dhe shikoj ku po e jesën, që a i ta fike e të të të hisin herësijër. Shumë shumë shumë të personi cili e blok Dhe të qëtë nos i lani shë e vërtetë, përst të ta të venen shë e vërtetë Se i blisë përkësve, si pasë së logike Që e buhreja dhëtë ndodë më hënta dhe e të kursi Sepse a e të kursi ja të regoj i blisi dhe i tha Netzojë gjithonatë se do të të të ruja allo për shëtanis Si pasë kësa logike i bje për desa e të këtë ti që në urej e vërteta A të ikë të regoj në shë e vërtetë A e të kursi dhëshka hejt Ky është fanatizmi të cilë Allahu i madh ka treguar prej paubëve të mëparshëm. Allahu Subhanetale ka thënë Kur'an: Inna alladhina farrahu dinu wa ma kanu shi'an lasta minhum fi shay'in, inma amruhum ila Allah. Allahu ka thënë Kur'ani, ata të cilët e përçan fenë tyre dhe u bën parti edhe grupe ti nuk je për tyrën asgjë. Domthonë nuk e lidhi me ta, i thotë Allahu për vetë s'ke lidhni me ata me kë, me ata të cilët e ndan fenë tyre dhe bën parti. Ka thënë shehku Ismail Lutejimia: Fot. Nëse njerëzit të kanë treguar kuptimin e fjalës së ndodhet tek tek libri që kam përqitur në Gjuhën shqipe e kam përqitur për vetë një libër thivogut që thënë për grupet e humbura dhe ka treguar shkakun se pse humbin njerëzit vërtet. Dhe ka thënë. Që s'ka që humbes bëhet që njerëzit marrin një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e bëjnë atë qendër. Një person përveç profetit sallallahu alaihi wasallam bëjnë qendër. Dhe i duan dhe i urren njerëzit për mbështetje. Focëzëm ti mirë. I dua dhe uroj njesë për shka për shikat ti personi. Ky s'është dëguar, s'është profet. Kta i duan dhe urojnjes për shikat ti. Po kjo, kjo logjë, dashuria do dhe, dhe urojte për dikujt që s'është profet, kjo është shkaku që ka çuar njerëzit të humbin, edhe ka çuar njerëzit në porçarje. Pse? Ky njerëj nuk është profet. Ka mundësi të gaboj? Atë po qëse ti do të gaboj të ndijesh gabimin e ti. Atë në bazë të gabimit ti do të urrash njerëzit. Atë si urreve njerëzit për hir të vërtetës, por për hir të gabimit të dikujt, i cili është njerëj i gabuar dhe kjo lloj gjeje shumë e shqetësuar tek muslimanët, atë cilët Allahu i madhëruar i ka udhëzuar, tek e vërteta, tek drita që o ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, jo që ata ta mbyllin logjikën e tyre, por që ta lezojnë atë edhe të kuptojnë vërtetën për i, për isaj. Gjithashtu ka thonë Allahu subhanahu wa taala: "Wala takunu min al-mushrikin, min alladhina farraquu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim fariqun." Po i përshufonin për mushrikëve, për ato të cilët e përçan fenë e tyre edhe u bën parti çdo parti të të të për të tyre ishin të kënaqur me atë që kishin e porçan fen e tyre si e porçan fen e tyre sepse u larguan nga ajo që ka urdhëruar Allahu dhe dëguron e tij 1 hesën me verbëri në bazë asa që i thoshin të parë të tyre 2 i do i bëshën dhe i urryhen njerëzit në bazë të parëve të tyre dhe në bazë të dashurisë ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam dhe të urretës për hijti edhe për hijdistamin. Kto i thua gjithë njëzitë njerëzve përçarje Kër njeriu E mbjull logikën e ti Kër fillon dhe i do dhe i urën njerëzit Për njerëzit filan rogjët dhe fistanit But But Ti fazi ti Kër nuk hesën bas po në basë të argumentët Kurana dhe sonetit Po hesën në basë të Thënjet filan dhe fistanit Atër kjojt që njerëzit në përqare Që atë të bënë si mushrikët Për në dhe loka thënë Ola të kunu Minel mushrikin Mos i një prej mushrikët dhe të zilët e për Sa ata që dhe përshenë të në fyrë në Malishë Të të të qoj hum bëja të të dhejë në shirkë Allah unë arrujt Ka të rëguaj Mamaliku dhe ka thënë Mamaliku që në kohën e ti I cini ka përzekur në vidin 179 hidjit Që më anë kohën e shepreksa qështi Po sot, në bas njimi e 200 kusur vjetësh Thëti Mamaliku Kullë në nasi u këdhë min kauli vaj u rad Gjëdhë kujt i mene të kale dhe i lihet Illa, sahim, hadër kab se pra më mallukojë në Medinë, pran vaktit profetit sallallahu alajhi wasallam. Vetëm personat që ndonëti vakt nuk e klen më pshialë fot. Profeti sallallahu alajhi wasallam çdo kujt tjetër i merr tje dhe i thehet. Kurse ne sot kemi arritur në një grade që thuash i filani ka gabuar në një çështje, u bë kiameti kundër teje. Ti je bidatchi, po the që e ka gabuar, ti i humbur, ti dal nga feja, ti sipër e sunetit, ti je khawarij, ti je takfirist, ti je terrorist, ti je këtu, ti je shush çdo gjë sepse dole për i Paris, dole nga udhëzimi i Paris, sepse e vërteta nuk është më te Kurani dhe Suneti dhe i xhmau i umat i Islam, po e vërteta është te filani, te fistani, vallahi, vallahi kjo gjë që ju sot është gjë shumë rrezikshme. Me këtë që kemi bërë ne po bëjmë sot, ne vetë do duartoni duke avon kaos mbus. Senive nga ignoranca dhe nga fanatizmi Po e ktheën fen në parti, madje kemi kthyer fen në parti. Sigurisht se kishim bërë dikur, por para më shumë se 50 vjetësh njerëzit. Unë kam hyrë vetë dhe kam parë me sytë e mi në mes të dom Au-muij, në xaminën e Au-muijve, në damos. 4 mihrabe. Ky është mihrabi, ky është mihrabi ku falen njerëzit. 4 mihrabe kam parë me sytë e mi. U falshin 4 xhamate në xhami. Çdo më dhënë fat me xhamat të vjetë, nuk u falën pas teatrit. Sepse i qyshën armiq një feje vetëme që i përqa njërzit Allah e vahë fanatizmin fanatizmi e shlinda të cilë e poshtra të cilat Allah i më dhrua ka përmëndur që atë e kam pasur njërzit dhe në pashën dhe ka hyrë të këmusemanën tësot 4. një hrabe me dhebi shafi nuk u fatë mas me dhebit hanefi, maliki, hamberi me dhebi hamberi nuk u fatë më stjeve, me dhebi hanefi nuk u fatë më stjeve, me dhebi shafi nuk u fatë më Po kanë dëgjuar se dikush e mund të gjisë në çdo formë normale sepse është translumin nga Perëu i Selemit. Edhe shkon një shafii dhe më afy gjishtin. Pse? Sepse edhe me shafii nuk lejohet të kundgjishtin. Edhe t'tregoni një sheh në librin e vet Qoha Imamul Masum i ka shkruar një libër për këtë çështje, sepse i kanë drejtuar një pyetje nga Japonia. Nga Japonia disa njerëz u bën musliman. Edhe sa po musliman derën e 14 dhjetëvet. Njëri thav bo shafii, njëri thav bo maliki, një thav bo hamali, një u thav bo bo hanefi i mirë njerësi sa ndyrin feçat çfarë do dije ç'ka çe të, ço, kuj, qe, qe, qe, to? a kjo fe? Dikush do të poslodhet do që të më dëmti i humbur. Dikush do të poslodhet më ti i humbur. Vallaj kasotill, vallaj u ndikun Shqipëri njerëz. Sa ka hyrën fe, nuk ishte një mund po msufat i han, ata i voshin rrupër filan, rrupër fistanit. Siku vao veri stan me është, poso uti ku instame, esh, po së ujtë filan një çafir, kështu e bie. Vallaj u siti çafë bëm se njerëz te njerëz. Udha përti për e përti fëtët fërë, përta e fërëm, le e marë fërëm njërë, le e marë fërëm, le e mësoj fërëm njërë, le e mësoj gjetë kërësore, mësoj e fe në vërtet, se për ku përte fe në vërtet, do të këndës të këshë hombja. Po subhanallah, fa mësoj rubi fërëm në komë, bëdhe me ditë sigur të në rasti, fa mësoj fërëm në komë njëriu, ata i dhoshin rubë për filarë, rubë për fistanit. Ik fillë përgjigjë këto persona, çfarë të thosh të subhanallahu vallah është Fatisi. Ata pa hyrë fjali kohë, ata i tregonin, jo thonë më vepër, komendë, vetëm më komendë. E skatruan njeriu, ja thënë kurrizi pa hyrë mirë fe. Edhe fot i mamasumi ka treguar këshutë një libër përgjigjen e tyre dhe ka treguar në të tjera, fot takova njërin shafi. Edhe diskutuan për çështë fetare, i thash ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallim kështu. Kur sa i them, u ka thënë më shafiu. Ed asha ka thon profeti sallallahu alajhihu wa sallam, tole formë, kjo është vërtetë. Ed mund zef në fytyrën e tij në faq. Un then sa ka thënë Imam Shafiui, ti im mbthohu ka thënë Subhanallah, si profeti? Subhanallahu. Sikur Imam Shafiui që me Imam se profeti, pas ka rit grad till, që tashin nuk lejo me kundërshtu keni Imam Shafiui me fen profetit. Allahu me më Shafiui ose sot. Nuk i vin të thoj Shafiut, apo i marrin shumë që profeti po i bën. Nuk i vinë të, të thoi shafjucot Dhe për i brinë si profet Ka thënjë ma Mahmedi Mos me imito mua thot As mos imito malikun As shafijun, as auzaijun As thëurijun Ma me thëurin Merë anë nga e morë mnere Merë e të vërtetën anë nga e morë mnere Nga Korani, nga Suneti, nga Fertesahad Nga i gjma ujtyre Merë e të vërtetën e morë mnere Më se zërbërisht Allah e ka sot nga ta musliman, e kjo është e realizimi i asaj që ka të në profetis asën, dhe i ndisht një plan për plan. Thotaj, hoqja indhët, unë e di për njëri sinqertot. Unë e di, unë gëndim për njëri sinqert. Për desar sinqert, unë dhehesi me mëndimin e ti, nuk, nuk për zhjime të gjara. Valë, sikur ka zbët për Allahot që kjo hoqja e otë është profet, në pagabushën, dhe me gjeshë sinqert, nuk gëbon në as A dounë ti të sigurt që këtë lloj njerëzish, poqesu ta bëshë fjalë për një çështë dynjaje, për një çështë personale, për mëkin, në të bërë një makinë apo ndërtuar një shtëpi, do të kishim pyetur 10 inxhinierë, 10 mekanikë ose më shumë, për të marrë vesh se kush më e mira, kush më e sigurta, kush më rregull apo përta, sepse u intereson dynjaja aty që të bëjnë më të mirën. Kurse për familjen e ty, i vëvojën së të ty, u vendosë nga i zinxhir, ose i qepin mirë mirë, edhe trut e tyre, e dhe dhe në pasaj, ondje vështë finalin e pasaj, kur ti dhutë vërtetën dhe rasodë përqarje, rasodë të të shkatëreje kësët se kemi gjuan dhe njerë normalisht, me vërbërin të në qëtu të gjosh ti keme në të dënjarje e mashtu e për e sajtë, s'keset të të gjosh vërtetën <coughs> gjithashtu e pyth Imam ima Ahmedin e pyth një përson dhe i fa Atë shkruaj, atë i kopioj libra që, që flasin, që të regojnë fejnë me, me, me mendime, jo me argumente fetare, ku që në kutë për raj. Librat fetare të cirit kanë shkrujtu, disa djetarë, në basë të mendime të ty, në basë të argumenteve. Edhe i thot imamahmedi, jo, mos i shkruaj të libra. O së me më to, me rëvëtëm argumente fetare. Edhe i thot kjo personi, po, abdo dhajbë në më bari ka shkrujtu këto. Që në që përgjit, i thot imamahmedi. Abdullah ibnul Mubarak nuk ka zbritur nga qelli, nuk është pikur nga qelli. Po Abdullah ibnul Mubarak nuk ka zbritur nga qelli. Dhe un po u them sikur t'u them dikujt për ju këtë ose një tjetër t'u thotë lloj fjalë sot për një person që është bashkëkohor sot. Unë jam i sigurt se ato do ta qisin me vërtet, do ta qijnë të humbur, do ta qijnë më të çinj, do ta qijnë në të gjitha format. Në kjo është fatisë. Në the që këtu lind fanatizmi. Që këtu lind fanatizmi. Një për johët e tjeshtë, valë kërë të zbresesh në varë, qëfa për johët dhe të bëja Allah Subhanu ta alë, kur të rëghe me leket për fyt, dhe të, dhutë, për për për për për? Qëfa për johët e të për për? Qëfa për djigjë dhe hodjës të ndë? Këta për për për për për për për për? A nëndoj që për lan hodjë, a bëse ndoj që? Kjo është për për për për pë Allah i Madhu ka thënë Kur'an, që di në gjykim do të pyet e njerëzën ma dhe e gjepë të mulë mursalini. Shfa përgjigjit e të profeteve. Nuk dhe i thot shfa përgjigjit e hosh filanit, hoshistanit, hoshjallanit, filanit, istekut, marat, qofte i djetar, apo jo djetar, i ma dhe apo i vogël, kushtë dhe qofta i, nuk është argument për para Allah, subhanët ta'ada. Përndaj dhe Imam Ahmed i thot, Abdullah ibnën Mubarak nuk ka zbritu nga sh Vetë po Abdulloh ibn Mubarak transmetoi një herë që dialogon me disa persone për çështjen e nebith. Nebith është një lloj pije alkolike. Të cilën e kanë lejuar disa hanefit. Edhe zonë për kalduf në dietë, pse ti mendon se ka pijë alkol vetë ai? Edhe i thot Abdulloh ibn Mubarak, thënë, "Çfarë filane kanë lejuar këtë?" Thotë, "Ka lejuar një pjesë kamatas. Filani ka lejuar këtë, filani ka lejuar këtë." Si mendoni ju, ta pason në nën kamatë ka, ka bërë këtë haramë? Thonë, "Atë jo, po atëre." Athekë do të thotë që çdo kush gabon, sado i maut qoftë ai, pandai nuk lejohet çai të bëhet, mendimit të bëhet fe, edhe të hecet me të në mënyrë të verbër. Ma di ka treguar shehku Selim te mirë dhe kjo është një gjë më të çuditshme, më më më të, të rënda. Foth shehku Ismail ibn Teimije ngjonë sa roën në shefalut. Foth kush e bën detyr teklidin e një imamit të veçantë, do u thotë njerëze e keni vazhdit në një, një filanin, kush e bën detyr ndjekën një imam veçant, i veçantë, ai thot aty kërkohet të bëj tepë thot, sepse po ndryshaj ai ka bër kufër. Ka bër kufër thot, pse? Sepse thot ky me këtë gjë ka bër detyrë, sepse ky lloj detyrimi që ka bër ai, në të vërtetë, ka vendosur ligjdhënie në emër të dikujt tjetër për veç Allahu subhanahu wa taala. Ndërkohë që ligjdhënia vjen vetëm dorë të Allahu dhe Allahu i mëdhëruar. Ka urdhëruar profetin e tij sallallahu alajhi wasallam të tregojë njerëzve atë që o ka urdhëruar Allahu më dhuruar, kurse njerëzit e përveç përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, njerëz gëmbushëm, mund të ligjërojnë të shkaqje se është profet. Mund të ligjërojnë të shkaqje nuk është profet, dashje po dashin, edhe pse ata janë justifikuar. Ndërsa kur ti e bën detyrë njerëzve, o këto objere vdis, ti e ke ngjitur atë ngjandrë profetit, vetëm se nuk e ka thënë me gojë që është profet. Dhe dihet që kush pretendon se ka profet tjetër mbar profetin sallallahu alajhi wasallam, që i bëj kofur. Kjo e par e shënë fjallë i bëntë e mjësit rëgohën, se shërë përshë të rëndë të këtë qështje fanatizmit, dhe se këtë shërë fanatizmit një në nësë Allah në madhrua në rruaj nga silësi të urta dhe nga përnjësi më të në përnjësi më të në përgohët. <coughs> Alhamdhe Allah, salatu, u salamu, ala rasulillah, ala alihim, ala alihim, ala alihim, ala alihim, ala alihim, ala alihim, ala alihim, ala alihim, ala alih është justifikimi që kanë ata të cilën dikin verëbërish njërzit, duke thënë që ne nuk e kuptën vërtetën vetë përndaj dhe ne hecin me trutë të tjerve. Po ne nuk e kuptën vërtetën vetë përndaj dhe ne hecin me trutë të tjerve. Vëllë, si kur Allah i më dhëruar e ka të reguar vërtetën pa qartë, përndaj këta ka neboj që të përdorin trutë e filanit, apo të istanit, apo të allanit për të kuptuar vërtetën. Dhe ka të reguar Allah i madhuruar që kjo është si sija e mos bësimtarve, që ata thone se këpten vërtetën vetë. Thotë Allah i madhuruar, e fe kulle ma gjakum rasu në mimale të hua në fusu kumë së të këbërtum, fe ferikën këtë dheptum, ferikën të këtulon. Thotë, sa herë që u vjen dhe një profet dhe usilë dhishka që so përshim vete tuaja, ju të regoni më ndem dhejnë dhe mund se parërët vërtetën. Ed fonçifutut. Ua qallu qulubuna gulf. Konzematon janë të bllokuar. Domethën nuk e kuptonin të vërtetën. Po zemrat to janë të bllokuar dhe nuk e kuptonin të vërtetën. Ata normalisht nuk e kuptojnë të vërtetë, po ato thonë ne nuk e kupton gjithçka që të ke sjellti. Ne nuk e kupton të ke sjellti, na duhet diçka re, diçka e huaj e papranueshme në radh. Edhe tregon edhe më dhuar që ata është e vërtet që ata nuk e kupton të vërtetën. Por arsyeja kush është bel'anahumullahu bikufrih faqalilan ma'uminun por arsye sepse allahu i ka malkuar ata për shkak të mohimit të tyre don për shkak gjynafëve të tyre që ka qenë në kufër prandaj dhe ata shumë pak besojnë ashtu allahu i madhruar e pergjieshtoi për pendimin e tyre në këtë ajete dhe tregoj që shkaku që ata nuk kuptojnë vërtetën është se allahu i madhruar u ka vullosur këto ezem për shkak gjynafëve të tyre shikoj këtë sot tek shumë musliman kur ti u tregon një të vërtet atë të thonë un nuk e kuptoj të gjëra, un nuk i di këto gjëra, un do të pyes Hoxhën çfarë të thotë që un do bëj. Un skuptoj. Me thotë trash. Sigur se e thoshin çifut dikur, un nuk e kuptoj. Tamam, sepun e tyre. Të Kjo nuk është e qartë, un nuk e kuptoj, e më radh. Kush është shkaku i vërtetë që këta nuk e kuptojnë? Po të hecësh, shikosh në jetën e tyre dhe merrni këtë simsim prej meje. Un e kam vërejtë në jetën e përditshme me ata njerëz të cilë nuk e panonin vërtetën. Mbaheni bashkë çdo kush që nuk e panon vërtetën, ai nuk e panon atë jo sepse vërteta nuk është e qartë, por sepse ai ka disa gjuna afër veten e tij që i bën ato, të cilat nuk e lejnë atë që i ta kuptojë vërtetën ose që ti nështrohet të vërtetës dhe pse mbase e kupton, por ju justifikohet thotë që po folsh, është filani që ndoston kë, dhe unë nuk kam çfarë të bëj. Shikotë jetë të tyre. Të Shikoj ku janë ata me namazin e sabahut në xhamin. Shikoj ku janë ato mëadhurimet. Shikoj ku janë ato mëlargim nga haramat. Shikojmë ato që më në vitin me zbatimin e urdhave të Allahut njerëzët e tyre. Problemi i gjithë që ndron që ne diskutojmë shumë njerëz që i njohin ose nuk i njohin dhe nuk po dinë të kaluar në tyre. Edhe atë din vetëm për vetën fjalën për gjithërin që thonë nuk e kupton që çfarë thotë ti. Edhe thënë po, ju nuk e kuptoni, por jo sepse nuk është e qartë, por nuk e kupton se s'u lën gjënafët tuaja. Ktheu tek ka kaluar jotës, shikoj se gjënat i bën ti që bën këtë. I e i që bën këtë, bën këtë, bën këtë, bën këtë, bën këtë, dhe normalisht duke bërë të gjunafe nuk ke se të kuptosh vërtetën, sepse vërtet është dhuratë, është dhuratë për Allahut që nuk e meritoj as dokush. Po e meriton vetëm ai cili ka zemrën e pastër, sikurse ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin e saktë, që fitnë, fitnë vjen tek njerëzit edhe çdo zemër që e parë një fitnë, një gjunaf, edhe e thithatë ngjohën të një pikë zeze. Ndërsa është do zemër, që e largon një gjuna, shnohet një tjetër një pikë bardhë. Derisa pastaj ky që punon zezen pa roli pikë të dytë, të tretë, të katërt, derisa të nxjerrë të gjithë zemra, kurse i dyti i kundërshton pikët 1 2 3 4, derisa zbardhë zero bëhet dritë. Ky i parë që nxjerr gojë zemrë aty si fundi kuksis. Mendoni pa një zemër që është nxjerrë si fundi kuksis. A mund të ç depërtoj drita? Në të... Si mund depërtoj drita, gjitha, të depërtoj drita? Kur zemra jote është gjithasë bluz në gjunafët. S'ka shans të depërtoj drita. Prandaj të fillon foton njëu pastaj un nuk e kuptoj. A se vërtetjes ti se si kupton? Po fajin e ke këtu. Profesorin ka thënë taqwa ha huna, devotshmëria është këtu, edhe gjunafi është këtu. Po që se zemra nuk është në rregull, a se nuk, nuk e kupton të vërtetë? dhe kjo është ajo që ka bën të çfutot, kjo është ajo që trëgohet sot. A do shikojos sot tek njerëzit vetërtet? Pa ne çdokush që ortoi veten e tij, nëse dëshiron dhe ta ta shikoj veten e tij, nëse dëshiron të jetë shpëtuar tek Allahu sonetarina. Shiko se shpëtuot i Mom Shafiu, trëgohet që i Mom Shafiu i pyet një person për një çështje. Edhe i thotë i Mom Shafiu, ka thënë profeti sallallahu alajkum kështu, kështu, kështu, domon, trëgon të vërtetën. Argumenta zbetarë. Ju veprim, filani, pisani, filani, pisani, kush do të joftë? Dietare më ban botë joftë. Ipotemi e ko sjoft. Po që sa ish dietar, po që sa ish njerëj dhe nuk është profeta, ishi gabushëm. Prandaj paraqiten fallet ti përpara Kur'anit dhe Sunetit. Peshohen me argumente Kur dhe të Kur'anit dhe Sunetit. Sa mлей Imam Shafiu do të karvan ku vjenë këtu. Dhe i thotë ky personi, a me këtë mendim ecën ti? Në këtë moment Imam Shafiu dridhet. Dhe zverdhën fytyrën. Dhe i thotë, "Cila tok më mban mua dhe cili qellon nostehon mua?" Në theon nuk heci me ata që ka fëndë të gura Allah Edhe një trasmetim thotë që këj person që e pyët ishe ishak e rrahoaj Ishak e rrahoaj ka gjithë për djetareve se levve Kër e shikon më shafiju thotë ati ishaku që e levdoj një e thonë që është djetare Thotë valla dikush tjetë ma kështë dhënë përveçte e jo këtë jetit Nuk të të parnoj e thotë Ma kështë dhënë dikush tjetë dhe gjë jetit Nuk mund të parnoj të atushtit dhe gjë ti do muzikon vallë se si un kam vendosur në një ushqur si pritrin brez apo më shikon mua jam në sinagog këto apo në kish thotë jamu shëvës sepse këta ata pritrin dhe murjit ata që janë në sinagogë dhe kisha ata kanë fenë ty në të çdo forme çfarë fot i pari do bëjmë ne ata kanë fen tillë edhe i mam shëvës do ti muzikon vallë se si kam vënë në një, një, një ushqur si pritrit çfarë më prit fotë dërgoj Allah çunose un them jo nuk pëlqen kjo Sepse do të vinë në finalen e stanit, sepse finalen e kuptova më argumentin, po po pse doli burri i miti? Sepse final nuk e dinte, thonë ha ditë, i donëm imisahi? Këta janë budallë, këta janë ignoranca, këto janë verbëritë njerëzët e humbur. Kjo është rrugë e tyre dhe kjo është humbja e tyre, që në kohë të hershme e ka treguar Allah subhanallahu te al Quran që rrugë kurrë të shon truet për veten e tij. Në fundi, a justifikohet njeriu ju me verbërinë e tij? Nuk justifikohet asgjëherë veprimin e tij. Sikur thotai unë do t'i dal para Allahut dhe Mullahut, olla për filanin, nuk ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse ti si ke pas mundësi ta lexosh ajtin Kur'anor, ke pas mundësi ta lexosh hadithin, edhe mbase mund të kërondëm vesh, ti nuk e parmuar duke pretenduar që filani kupton më mirë se unë fen. Atë Allahu subhanahu wa taala ka treguar që mosbesimtaret, dopendohet ditë gjykimit për tologje do thon: "Ja lejtana Allahu wa taana ar-rasuula." Thonë, ah të mjerët ne që nuk ndoqëm Allahun Nuk i bindëm Allahun dhe nuk i bindëm Të dërguar i ti sallallahu a.s. Ua kalu rabbena Inna etana Sadetana wa kubaraana Fë avallune sëbila Ata thonë, Zotion, ne Ju bindëm të mdhejve tan E dhe të parëve tan Dhe ata në humë më nere nga rrugët drejt Kush i humë bi? A humë më vetë ata? Ju nuk humë më vetë I humë i paria Than do të më verbrisht, duke ndjekur mendimin e mirë, duke menduar mirë për ta, mendimi i mirë tepruar, duke menduar mirë sigurisht më që në atë që është i pariot profet, i pagabushur. Ditë gjykimi thotë Allahu i madhuar, ta gjithë do të jenë në xhenem së bashku, do zihen në xhenem me njëri tjetrin, edhe tregon Allahu i madhuar që kta që kanë qenë ndjekës të tyre të verbrit të tyre, Qibnul Qayyim i madhuar, që un gomere të parëve, Qibnul Qayyim në librin e vetë, lajmul Muqimin, i cili gomere të gomere të parëve. Tën, që i përdor paria për interesat e tyre. Thot vullai ma dhurë për ta që ata thon, ah, çfatëm ne që nuk ndoqem urdhën e Allahut, dërgohet të sa them që foli qartë, por ndoqen filanin dhe pistanin, edhe ata humën në humr nga rrugë drejt luts Allahun e ma dhurë, në, në rrugë nga çdo humlije. Luts Allahu subhanahu wa taala të na ruaj nga cecitë e mosbesimtarëve. Luts Allahu ma dhurë të na ruaj nga fanatizmi, të na ruaj nga verbëria, nga veprat e tyre që ndjekin ajete të Kuranore të qarta edhe hadithet e profetit së së senim të sakta, edhe në ruat etë allahu nga dalja prë i gjemaut, sepse e person që demgja i gjemaut ju me jetë Islam, a i humb, a i dengja vërteta, edhe kush dengja vërteta delvetëm së në humbje, u ma edhe ba'de al haqi illa dbalal, edhe nuk ka pas vërtetët të vetëm së humbje, nusë allahu në më dhruar, në fosët e vërtetët e në dhhejken, naruhit e humbje allahu a shkelemundi.